Pedaladas. Un podcast sobre desplazamientos en bicicleta, ciclismo y formas alternativas para movernos por Galicia. a modiño! ¡Sempre es mellor! Más espacio siempre significa más tranquilo. Podemos cheirar, podemos ver, podemos sentir ¿no? todo que pasa a nuestro alrededor. Somos más conscientes de lo que hacemos. Boas a todos e todas, Pedaladas é un programa para falar dos desplazamentos en bicicleta, do seu impacto social como medio de transporte. Exploraremos diferentes temas, como as infraestructuras ciclistas nas cidades galegas, as iniciativas comunitarias para fomentar o uso da bicicleta, rutas cicloturistas, mecánica e consellos para o mellor uso da bici. Neste podcast queremos amosar unha visión máis social e comunitaria da bicicleta que nos permita enfocarnos en como o ciclismo mellora a calidade de vida, reduce a pegada de carbono e favorece a creación de espazos máis humanizados nas cidades. E parte importante de todo isto son as propias persoas. Contaremos con diferentes colaboradores de diversos colectivos da bici en Galicia, que nos axudarán a coñecer en profundidade todos estes temas e as iniciativas que se están levando a cabo. Neste primeiro programa non atopo a mellor forma de empezar que presentando a continuación aos colaboradores e as súas seccións. Por a miña parte, son Jorge Lama, que o uso da bici por motivos de saúde fai uns anos, e levo produciendo programas de podcast desde fai máis de 15 anos. Espero que disfrute desde esta viaxe, dando pedaladas ou en calquera outra situación. En a sección de cicloturismo por Galicia, contamos con Alex Voces, de Moviliza. Hola, Alex. Hola, boa tarde, Jorge. Nesta presentación do podcast da sección, pois pues gustaríame primeiro que nos contaras que ven ti. Sí, bueno, eu son Alex Voces, e eh, formo parte da Asociación Moviliza, que é unha asociación en prol da movilidade sostible Eh, defendemos pois o que son todos os medios de transporte pois, máis ecolóxicos, máis eficientes Dende o desplazamento a pé, a bicicleta, o VMP, o tren, o autobús Sempre cando, é pois, pois, o objetivo de eliminar ou reducir o número de desplazamentos en coche privado Sobre todo aqueles que son imprescindibles, non? Eh, que non son eu? Pois, bueno, mmm, é difícil... Eh, definirme, pero bueno, de, de formación, edu, educador e sociólogo, pero que máis alodo que a miña formación, o que máis me caracteriza, digamos, que a miña afición, non que é o mundo da bicicleta, por eso tamén, pues, evidentemente, forma parte da Asociación Moviliza. Especialmente algo que me, que me encanta, pues, eh, son esas, esos desplazamentos en bicicleta pues, máis por lecer, xesa pois, unha ruta dun único día ou xesa unha viase de varios días. E, bueno, tamén dicir que actualmente, pues pois, tamén non he ido laboral, pois, empecéi a traballar como técnico de cicloturismo, entón, por primeira vez, xaúna o que a miña afición con o co meu rol profesional. Uh -huh. Pero como gran aficionado, cantos anos pensas que levas metido no mundo da bici? E a veces se eres capaz de decirme cantos kilómetros levas encima das costas? Uh -huh. Pois pues anos, eh, teño 32 anos agora mesmo, ainda que aparente algún máis. <ríe> Os ointes non van percibir polo físico, pero así que eh, algún máis aparento. E, mais ou menos, se eu empecé a andar en bicicleta dunha forma así como máis frecuente, pois a partir dos 16 anos, fundamentalmente pois a mesma ruta cada fin de semana, e eh, polo vierzo que é eh, onde nacín, eh, de onde son originario. E, eh, bueno, dunha maneira, pois, un pouco para ter un, unha afición, eh, desenvolvela, pois, de cando en vez, eh, esa está. E co paso co tempo, pois, ao final, se convirtiu nunha afición que ocupa a miña totalidade da, da vida, non? De, me desperto pensando en bicis e eh, me vou a cama pensando en bicis, non? E, É casi unha constante na vida eh, Fundamentalmente diría pues, En torno aos últimos Dezanos da miña vida pois pues, eh, Digamos que Si sí que poden ser como no, no tempo no que a bicicleta Se convirtiu nunha forma de vida Me salou dunha forma de lecer Como nun primeiro momento Nesta sección que se chama cicloturismo por Galicia Falamos de cicloturismo Como definirías ti o cicloturismo? Eu teño pues unha frase despois que despois vou contar a ver se estás de acordo con mi hijo, non? Pois pues o cicloturismo o, o definiría como unha forma de viaxar e de, eh, de desprezarte como forma de lecer no que o punto eh, máis fundamental é o propio desplazamento en bicicleta, non? Ao fin de contas é como a práctica de calquera outra modalidade de, de visitante como visitante ou como turista dun, dun territorio concreto Co, o especial de que fas en bicicleta, eso te aporta moitísimas cuestións que outras formas de viaxar non te aporta, non? Dende de, a velocidade a que a realizas que é a perfecta para poder coñecer un territorio en detalle, podes chegar a máis sitios ca pé e o disfrutas máis que nun, de, nun modo de transporte que vas a moita máis velocidade e non eres que pois, de, de poder observar o, o teu arredor máis alo do destino no caso da bicicleta o que ten é que disfrutas o destino pero especialmente disfrutas o trasecto que en noutros medios de transporte é, é impensable e despois vai evidentemente pois, unha serie de beneficios a nivel saúde a nivel medioambiental que te aporta a bicicleta e que aportas ti facendo cicloturismo ao planeta e ao resto de, de persoas que habitan A frase que xe iba a comentar era máis despacio significa moitas veces mellor. Sí, para o cicloturismo seguramente é moi a caída a frase. Ademais que algo que a mín me gusta do cicloturismo, a concepción que eu teño, polo menos, vai na liña de disfrutar de una forma despacio. Non se trata de cicloturismo como percorrer moitísimos quilómetros en moi pouco tempo eh registrando como en, en aplicacións máis deportivas que tamén se lle chama cicloturismo, pero a miña concepción é pois duna forma de ser en bicicleta, digamos, con calma, poderíamos dicir. Non obsesionarnos ca metas, non disfrutar de todo de todo o traxecto. Exactamente. Eh, contanos, que vai haber na túa sección? Pues fundamentalmente, o que vai ser esta sección se trata de dar a coñecer diferentes rutas cicloturistas que temos por Galicia. É posible que, algunas veces, tamén nos hallamos un poquinho dos marcos, ao mellor estou pensando eh, Norte de Portugal ou Nobierzo, que estemos moi cerca e eh, eh, tamén temos esa, esa opción. O que vai definir especialmente esta sección é que van a ser rutas cicloturistas eh, dirigidas a todos os públicos non buscamos unhas rutas cuns desniveis enormes, con condición que requirando unha condición técnica dun eh, especialmente elevadas, senón que o que ímos buscar vai ser pois que se son apropiadas para todos os públicos e dirigidas especialmente a un público pois incluso eh, máis familiar. E despois tamén dicir que outra cuestión que tamén valoramos nesta sección é que esas son Con ese objetivo tamén de unha maior fomento do, da movilidade sostible, que estean ao máximo posible ben conectadas co transporte público. Coas limitacións que temos, pero que tamén podemos aproveitar ese transporte público para que sirva de enlace a estas rutas cicloturistas. E, supoño que tamén nos darás algún consello de como facer esas rutas cicloturistas máis amenas ou como buscarnos un poquinho a vida con transporte público e algúns problemas que vamos a topar, por desgracia, non co transporte público, supoño. Sí, non só so co transporte público senón tamén que van na liña esta sección de ofrecer alternativas incluso eh, que poder realizar realizarnos lugar para complementar esta, esta ruta que pode ser pois, que patrimonio natural que patrimonio cultural temos eh, nas súas proximidades e máis tamén incluso consellos que teñen que ver pues pois, cuestións como a sinalización de ata que punto está deben sinalizada esta ruta temas tamén relacionados pois, incluso co tipo de bicicleta que podemos levar en función de ser unha ruta, pois, ruta con máis asfalto, unha ruta con máis e camiño de zahorra ou o que é esa. Entón, bueno, mm, o que procurar na sección é precisamente iso, dar consellos e eh, explicála o suficientemente en detalle como para que teñamos polo menos de inicio todas esas ferramentas para poder efectúala. Eh, para rematar, dúas preguntas que sería? Que consellos darías ou que dirías a unha persona que non anda normalmente en bicicleta para que se anime a colle bicicleta? E a outra sería a persoas que, si sí, están acostumadas a andar en bicicleta, pero mellor dunha forma máis deportiva e nunca aprobaron o tema do cicloturismo, que dirías para que se animen a probar Con respecto ao primeiro perfil, eh, sobre todo que a bicicleta se permite unhas opcións que con outros medios de transporte eh, non te é eh, unha maneira a podes adaptar moi perfectamente as túas capacidades, non? Supoñendo, pois, bueno, que esa persoa pois, non ten unha capacidade física elevada, a bicicleta non require diso. Moitas veces pensamos que para ir en bicicleta temos que ser uns portentos físicos e ao fin de contas a ruta que escollamos Podemos adaptar a, o sea, hay milleiros de rutas e podemos escoller aquelas que son pois pues, máis eh asequibles para nós ou aquelas que ao mellor nos requiran duna menor esxistencia física e técnica que nos van resultar máis máis complexas, non? E para aquelas persoas que habitualmente usan a bicicleta, dende un punto de vista máis deportivo, eu algo que percibo é que moitas veces se quedan únicamente con esa esa parte deportiva, se limitan moito a X rutas que se realizan eh, con moita frecuencia, sendo prácticamente a mesma ruta. E eh, o que recomendaría sería tamén experimente, non que que ao final a bicicleta nos permite chegar a moitos outros sitios, disfrútala de miles de maneiras, algo que ten de boa bicicleta é que Nos sirve para ir ao noso centro de traballo, nos sirve para ir ao noso centro de estudos, a facer os recados, a facer a compra. Despois, no lecer, a podemos utilizar de miles de maneiras, se eh, máis por carretera, se máis por monte, eh, se máis por vías exclusivas eh, para bicicleta. Bueno, despois, xa non digamos o que nos permite tamén de distancias, non? Se queremos unha distancia curtiña ata unha distancia máis grande, non? En definitiva, o que recomendaría que non se pechen a unha única forma de, de usar a bicicleta. Eu, personalmente, creo que cando empecé a usarla, me centrei moito nunha única forma de disfrutar a bicicleta, non sendo consciente das outras posibilidades que tiña a miña man. E creo que agora teño unha relación, digamos máis pois saco a bicicleta e, e que me permite chegar pois, a, um, a moitos outros sensacións, experiencias que de inicio pois, non tiña porque solamente estaba centrado nuna única forma de, de disfrutala. Vale, Alex, pois despida a sección meña. <risa> bueno, pois nos vamos para a seguinte o seguinte programa que virai con alguna proposta de ruta. Graziña, vale, esparce. Ata aquí a sección de cicloturismo por Galicia con Alex Voces de Moviliza. en a sección de mecánica, ergonomía e ciclismo urbano con Gema de Moviliza. Hola Gema. Hola Boas, que tal? Contanos, quen ven sendo ti? Eu son unha rapaza que dende pequena descubriu unha gran amiga como é a bicicleta. Sempre anduve nela. Rompina moitas veces, caí moitas veces. Aprendí a arranxar algunas cousiñas. rompín moitas tamén arranxando ou pretendendo arranxar. E despois trabalhei moitos anos no mundo social pero seguía usando a bici no ocio, no día a día no transporte urbano e aproveitando o COVID e que sempre anduve anduvera coas ferramentas e demais pois fixen formación máis especifica na mecánica estive unos anos trabalhando de mecánica de bicicletas e agora estou xuntando as minhas profesións que é de educadora e de mecánica Eh, dedico come máis a formación da mecánica. Tamén mm. colaboro con, con Moviliza, no taller de ciclo, de alguna maneira, e coa escola da bici, enseñando a rapaces e adultos a circular coas bicicletas. Eh, cantos anos levas no mundo da bici, cantos kilómetros levas encima? Por a primeira parte, creo que xa con taches. Sí, a ver, eh, levo desde sempre, non sabía decir cantos kilómetros. Eh, no mundo da bici, profesionalmente, pues, para desde el de, de COVID, que se fue más salto profesional, o sea, estos últimos cuatro o cinco años, sí, o sea, cinco años. Y kilómetros no sabía decir, también hago algún, alguna que otra viaje, pero de, por el momento pequeñitas, no dicen así todo mes de rodar, de rodar, pero es una pasión que sí que me gusta muchísimo, esa sensación que da la bicicleta de libertade de máis, pois eu quero compartirla con todo o mundo e que aprenda todo o mundo a montar en bici. En esta sección túa, que nos vas traer? Aproveitando que fago últimamente, pois, quería falar ou compartir coa xente apuntes de mecánica, apuntes de ergonomía, que penso que moitas veces temos manía a bici porque teño unha dor aquí, teño unha molestia aquí, teño non sei que acá, porque non temos ben asustada a bicicleta, a nosa tamaño e demais que é moi sincero que poder fazer esa amiga nosa moi, moi de unha maneira, sea, moi sinceramente. Entón, quero falar de mecánica das xustés, de reconhecer, de saber mercar as pezas que temos, porque moitas veces erramos nestas cousas. E, o Wallapod está cheo de pezas sen, sen usar porque non as mercamos ben e para saber estas cousinhas. E tamén un pouco de ciclismo urbano para que a xente circule, vai a traballar con elas, a disfrutar con elas... Eh, con xeñas de normativas básicas, roupas, cousas así, que poden ser interesantes. Máis despacio para ti significa mellor? Por lo menos disfrutar máis, sí. Eu penso que sí. Por lo xeral, cando facemos as cousas máis despacio, somos máis conscientes do que facemos. Entón, sí, para mí sí, máis despacio significa mellor. Que consellos darías a unha persoa para que se anime a coller a bicicleta? Cando montas na bici, esa sensación... Non a consigues en, en moitas ocasións. Unha vez que, que vives un día atrás ou outro con, con esa sensación, tens esa adicción e queres máis. Entón, prova, eh, cando teñas ese vicio, xa non poderás deixála. A persoas que xoa empregan de maneira deportiva, como motivála para usála en outros seídos? Se é a tua amiga para destrar, a tua amiga para ir a traballar, para marcar ou pasear, sencillas, o sea, simplemente... Eh, uno no entendo asente que eso que queda que limita a bitti solo para un uso cuando puedes hacer tantísimos usos de la entonces comparte más momentos porque vas a disfrutar se disfrutas adestrando disfrutas en todos los demás contextos que ofrece a bicicleta muy bien gema pues despida de sección hasta el próximo programa Bueno, espero que esta sección sea interesante y que descubrades todos ese segredos de la bici que ahora mismo están limitando que disfrutéis todo que todas las posibilidades que nos ofrece. Vale, pues hasta aquí a la sección de mecánica, ergonomía y ciclismo urbano con gema de moviliza. En a sección de actualidade de ciclista contamos con Quique Pérez da Asociación Pedaladas de Pontevedra. Ola, Quique. Ola, bo día. Contanos, que me ti? Pois eu son agora mesmo o presidente da Asociación Pedaladas que tenga súa sede en, en Pontevedra e que promove a bicicleta no ámbito urbano da cidade. E logo traballo en, con bici, coordinadora en defensa da bicicleta. Cantos anos levas no mundo da bici? E cantos kilómetros levas encima? Hum... <risas> Pois xa noso mundo da bici casi desde desde sempre. Eh, desde os seis anos aprendí a andar en bicicleta, eh, logo de de ser hobby a mundo laboral al ano 2019. De activismo podemos decir que de 2010 ou así xa iniciaron as miñas actividades no, no mundo da bicicleta. Por kilómetros, pues pois mira, difícil de decirlo, porque son moitísimos. Podemos decir que fago entre 2.000 e 6.000, 6000 kilómetros o ano entre viases e desplazamientos urbanos. E que tipo de modalidade che gusta máis? Cicloturismo, urbano... Todas. A realidade é que gustame todas as modalidades de ciclismo. Son máis betetero, todo xisadito. Encantame baixar montes pero logo as vías en bicicleta son unha, unha paixón. Encátame viasar en bicicleta e a sensación de chegar aos sitios lento e tranquilo. En esta sección tú, a que nos vas traer? Pois a idea é falar un pouco da actualidade da bicicleta, dos, dos retos eh, dos retos e posibilidades que presenta a bicicleta no noso mundo e intentar manter ao público pois enterado de, das novidades. máis despacio significa mellor? Mais despacio sempre significa máis tranquilo. No noso mundo creo que estamos moi acelerados, eh, polo tanto, si, sí, máis despacio sois ser mellor. E que consellos darías a unha persoa para que colle a bici que habitualmente non a, non a utiliza? O primeiro, non hai choiva se non un ciclista eh, con ropa inadecuada hai que pensar que a bicicleta en Holanda en eh, unha ciánaga chove sempre e eh, a usa todo o mundo. Pero cala a diferencia con nós, Pois que aquí non hai cultura de levar a ropa adecuada. Segundo, a bicicleta ten que estar eh, adatada a ti. Talla e eh, uso que vas a dar son moi importantes. Tes que estar nunha bicicleta cómoda. Eh, terceiro, paciencia. Aquí aínda non temos cultura de compartir as vías públicas, eh, os condutores certos de non todos, pero unha parte son un pouco hostiles e hai que deixar que sigan o seu camiño, non hai que prestarlle moita atención. E a persoas que só van empregando de maneira deportiva, como motivar as que a usen noutros xeitos? Hay un eslogan que se practicaba en ese día que era adestra todos días, usa bicicleta pero trabajo. Ese podría ser un leitmotiv muy guay para ciclistas de, de estrada, sobre todo que con muchísimos kilómetros se perfectamente podrían ir o se ocurre en bicicleta. Pero sí que hay que darle una vuelta a que se Tan apasionado eres da bicicleta, tanto disfrutas dela, por que non facer un trasecto máis en bici e eh, utilizarla para ir a un recado, para levar os nenos ao, ao cole ou para ir ao teu curro? Pois pues ata aquí a sección de actualidade de ciclista con Kike Pérez. En a sección de Historias Comunitarias contamos con Marta Portela de Composcleta. Hola Marta. Hola, hola Jorge. Que me encendo ti? Pois eu son actualmente a secretaria da Asociación Cívica Composcleta, polo tanto estou na directiva da asociación. Levo usando a bici en Compostela desde hai pois, case de zanos. Comecei a usala creo que en 2015, máis ou menos. Viña con ganas de usala en Compostela, levaba bastantes anos vivindo aquí xa, pero por falta de espazo para ter onde gardala digamos, eh, non me atrevía a coller unha. En cambio, eh, eu son do Grobe, eh, no Grobe sempre, sempre andei na bici por ali. Eh, sí que quizáis é por iso polo que quería empregala en Santiago, porque no Grobe é unha vila que sempre... Sempre se pregou moita bicicleta como medio de transporte, non para facer deporte. Viña con esas ganas de probar en Compostela. Así que xa levas máis de 10 anos usando a bicicleta de forma habitual, cantos kilómetros dirías que levas encima? <risa> bueno, non sei, non, non podría contálos contalos. He ido dicir que eu son de usar a bicicleta para desprazarme, pero moi pouco para facer cicloturismo ou cousas destas. Moi pouco fixen dese, nese plan. Entón, Ajá. os quilómetros que vai facendo do traballo a casa ou para facer compras e, e cousas polo estilo. Bueno, pero ao final vais entón moitos ao final do ano. Dixe tedes que a secretaria en Comboscreta, que funcións tes? Que fas en Comboscreta? Bueno, pois sobre todo eu eh, estou os mandos do correo electrónico, então todas as consultas que chegan, intento respondelas o antes posible. Encárgome das altas de novas persoas socias eh, de eh, contestar a dúbidas do que poida haber de eventos que que organizamos, encárgome de comunicalos ás persoas socias. Tamén intento asistir a reunións con distintas institucións, eh, todo iso. En esta sección que nos vas traer Eu viña a falar un pouco de, das actividades que facemos en Composcleta. Sobre todo, facemos actividades para promover a, a bici como medio de transporte urbano. Temos feito pedaladas pola, pola cidade, pero, sobre todo, agora mesmo estamos eh, moi implicadas na organización do, do Congreso Ibérico da Bicicleta da Cidade, de Conbici, que se vai facer en, en xuño de 2025, en Santiago. Mais despacio para ti significa mellor. Bueno, non sempre, pero a verdade eh, eu penso que está moi infravalorado ir a modiño por aí. Eu son partidaria de ir na bici e aprender a deixarse levar molestando os coches. Então, por momentos, máis despazo pode servo bom. Noutros casos, pois tamén ir na bici implica que vou chegar antes que camiñando, que é o meu segundo medio de transporte favorito, digamos. Que consellos darías a unha persoa para que coña bici? o que viña dicindo de perder yo medo a molestar. Eu cando comecei a, a circular en bici por Compostela, iba con bastante medo de hai moito tráfico, hai moito bus urbano, non quero molestar. Entón, ia trazando desde a miña casa Ao sitio de fora sempre iba buscando por onde meterme, por parques ou por ruelas pequeniñas para evitar colapsar o tráfico a miña forma de velo. E ao final acabas collendo confianza e dicindo a, a estrada está para min e máis para o resto. Entón, digamos que hai que aprender a deixarse levar non terlle medo a ser un pouco un incordio de vez en cando, Porque a ollos de conductores, de moitos conductores, por desgraça sempre ser incordios. Entón, perder o medo, ir pouco a pouco. É dicir, pois si non todos os días, non comezar xa por coller a bici todos os días, pero si se cadra, bueno, pois hoxe vou ir facer a compra e vou levar a bicicleta. Ou hoxe vou traballar e vou levar a bicicleta. E ir acostumándose aos poucos. A persoas que xoa empregan de maneira deportiva, como motivala para usala noutros eidos? <risa> bueno, eu diría hai vida máis a da licra <risa> eh, Non, a ver Tenho amigos que, que fan bici deportiva así que temos aí esa, esa discusión sempre, non? Eu creo que se ves a bici como únicamente un xeito de facer deporte e so chip cambiado no sentido de pues claro, se vas facer deporte imaginas, vou estar facendo un esforzo eh, vou suar, vou chegar cansado entón iso non axuda a que digas pois vou collela para ir a traballar porque na tua cabeza chegarías eh, suando e cansa e, e todo o demáis entao penso que o feito de intentar cambiar a perspectiva e dicir bueno, pois oxe buco llera a bicicleta a modiño coa miña roupa normal chegar onde sexa non? a tenda ou tal e de novo ir aos poucos porque eh, si sí que creo que é unha cuestión de, de cambio de, de perspectiva totalmente Pois ata aquí a sección de historias comunitarias con Marta Portela En a sección de formación e consellos, contamos con Fran de Moviliza. Hola, Fran. Hola, moi boas. Contanos, quen vexendo ti? Bueno, eu, eu, eu son unha persoa que leva moitos anos no activismo da, da bicicleta, concretamente, eh, bueno, andando en bici toda a vida, vale? Pero, como activista, no fomento do uso da bicicleta, como medio de transporte, como medio de, de, de, de ocio, como uso habitual... Pues, levo pues, uns 30 anos, ¿no? desde que empecé a, a participar activamente con unha asociación que había aquí en na Coruña, que era a Coruña en Bici, facendo distintas actividades, eh, incluso participei no, no Congreso Ibérico de Bicicleta de Acidade que se fixou aquí na Coruña pois pues, es entón pois pues, non parei de, de moverme en, en, en bici e intentando pois pues, eso eh, fomentar a, a bici como como uso habitual das das persoas á do transporte normal, de de uso pois pues, eso cotidiano e tamén pois pues, para para viaxar, ¿non? un pouco máis en concreto como colabora se mobiliza. A verdade é que máis que colaborar son son parte do dos inicios de de formé parte do nosos inicios de Moviliza, Mobiliza, non? Pois eso, o meu activismo en, en bici, como te decía, pois empezou no 95, pero xa despois no despois de varios anos con la con con a Coruña en bici, pois estivei facendo moitas máis cousas en, en bicicleta, con outra xente, impulsamos en novembro 2005, decir, aí justamente 2005, seis sí, 20 anos, 20 anos co, comezamos coa masa crítica de, de Coruña, que que la eh, aos primeiros membros de, de mes. Esa foi unha un, actía onde nos juntamos, empezamos a juntar no xente, eh, que queríamos fome, mo, eh, movilizar a, a sociedade, movilizar pues, que, que máis xente coñece a bici como medio de transporte, e a partir de aí, xurdiron pues, eh, varias iniciativas, eh, empezamos a colaborar, fixemos no 2006, un estudo que era a carreira dos dos medios en colaboración coa Universidade de A Coruña, E a partir de aí po pues, surdio Mobiliza, no? Varias das persoas que empezamos coa masa crítica, decidimos eh, fundar Moviliza como como asociación, xa que, bueno, pues eh, queríamos ter unha unha entidade, unha entidade que nos permitiraba facer máis cousas e y ter relación sobre todo con con institucións, xa sea o Concello da Coruña, a Universidade, etcétera, ¿no? De, de entón, pues son parte de son parte de de Mobiliza e actualmente pues son o tesoureiro, ¿non? da asociación. Comentaxes que levas 30 anos que a bicicleta, sabirías calcular cantos kilómetros levas encima? Non, non, o sea, moitos. <ríe> Ni quero calcularlos, quero dicir, para miña bicicleta non son quilómetros para miña bicicleta é unha forma de, de vida, unha forma de ver a movilidade, unha forma de, de, de viaxar, non? Entonces, non os calculo, non levo un conta quilómetros que me que me diga cantos kilómetros fixen. Cando uh -huh. organizo un, un roteiro, o organizo en función das miñas sensacións e non en función dos kilómetros, nin das pendentes, nin de que poida tempo, non? Simplemente eh, me poño a en bici porque me gusta e intento transmitir iso a a aos que me rodean, non? El eh, Fran, nesta sección que nos vas a traer. Bueno, pues a a mi idea eh falar un poquiño de de cousas que aí alrededor redor da, da bicicleta que poden ser uteis para que a xente se anime a a a, a bicicleta, non? Pois pues cousas como, por exemplo, pois pues vamos a, a falar eh, de de como asegurar a bicicleta, a pues ver como podemos movernos en bicicleta coas coas crianzas, non? Co coas nosas cenas e nenos eh, para que eles tamén desde desde, desde pequenos pues collan a, o, o hábito e a ansia non? De, de coller a bicicleta e que se xa un medio de transporte para, para eles que forma parte deles eh, falaremos de distintos accesorios que podemos ter na, na, na nosa bicicleta para facernos o día a día en bici pues, moito máis eh, doado, non? e ese tipo de coxinhas máis despacio significa máis Non sei se si mellor, pero significa eh, percibir as cousiñas con máis cariño, non? Sobre todo, eh, darse conta de todo o que nos rodea, non? E precisamente, pois, pues, unha das cousas que nos permite a bicicleta, onde podemos sentir mellor todo o que ha pasado a noso alrededor, podemos cheirar, podemos ver, podemos sentir, non? Todo o que pasa a noso alrededor e a velocidade da bicicleta, pois, pues, eh, nos permite precisamente todo iso, non? que consellos darías a unha persoa para que colla a bici? Sobre todo que, que vayas sen, sen medos e con ganas de experimentar eh, para mí o principal ¿no? creo que, que é importante que a xente eh, bueno que lle permitas pouco a pouco ver que a bicicleta é unha forma de, de movilidade unha forma de relacionarse coa contorna eh, moi amable eh, que te vai permitir precisamente Disfrutar, disfrutar da, de, de moitos ámbitos da, da vida. Non? Entón, non solamente unha cuestión de, de movilidade sin máis, sino que vai moito máis salón. Que vai probando que vai aprobando, aprobando sen medo, que vai probando ben acompañada ao ser posible, con xente que eh, experta en movilidade en bicicleta, porque lle vai a abrir un, un mundo pues, maravilloso. A persoas que soa empregan de maneira deportiva, como motivala para usar a noutros eidos? Pois pues mira, iso é, é bastante interesante, non? Eu, de feito, teño e teño moita relación co, co xente que utiliza a bici de, de maneira deportiva, non? Moita desa xente nunca se plantexou a, a causa de utilizar a bici como medio de transporte porque eles van pues vestidos coas súas cosos maiores e culos eh, asustadísimos as súas bicis de 2.000 euros para arriba y bueno, pensar que iso poden facelo día a día, vamos, non ten sentido para para eles, ¿no? Entonces, o que mismo mismo que decía antes, ímos a acompañalos, a acompañalos, es decir, invitamosles a a vir con nos, a colleir unha bicicleta máis sinxela, eh, sin esas eh, tecnicidades e con roupa normal, e ímos a acompañalos a facer o seu roteiro diario, a tomar, pues algo por aí a, a acompañalos no seu día a día e que se decaten de que a bicicleta eh, poden utilizarla tamén como, como algo eh, habitual e diario das súas vidas non solamente como, como un medio deportivo vamos. Pois pues ata aquí a sección de formación e consellos con Fran de Movilizo Pedaladas Un podcast sobre desprozamentos en bicicleta ciclismo e formas alternativas para movernos por Galicia A modiño sempre é mellor Máis espacio sempre significa máis tranquilo Podemos cheirar, podemos ver, podemos sentir non todo o que pasa a nosa redor Somos máis conscientes do que facemos